коли інші за вас віддають своє життя. Не ухиляємось ми, пане Отамане, від захисту вітчизни, а тільки не знаючи броду, не хочемо сунутися в воду. Гаряче відповів Петро, і весь почервонів від хвилювання. Тільки над з'явиться голова, голова, голова хлопчі, без рук нічого не варта. Руки, пане Отамане, під головою ростуть і виростуть, аби тільки гукнув хто. «Глухі і архангельської труби не почують», – сердито пробурчав Отаман. Так якав тебе справа до нас?» – перебив він сам себе. Петро розповів йому всю історію з Гершком, а також про панські насильства, вчинені у Лесянці, про смерть замученого священника, про Залізнякову пораду. Розповідь його, як видно, справила велике враження на Отамана. Ненависні мучителі, стривайте, дочекайтеся ж ви розплати», – промовив він крізь зуби і додав голосно, звертаючись до Петра і Качура. «Гаразд, скажіть же вашим панам, що отаман Харко не живий, завітай до них із своїми хлопцями в гості». «Ти ось», – показував він на Качура, – «зостанешся з нами і завтра ж проведеш частину нашої ватаги в який-небудь найближчий до вашого села Лісок». А ти, – обернувся він до Петра, – поїдеш додому з кимось із наших, та ось хоч і з дяком. Він чоловік спритний, вивідає там у замку все, що нам треба, і повернеться до нас на нову стоянку. Ну, а тепер ідіть до Коша, вечеряйте». Петро і Качур низько вклонилися отаманові, і старший одвів їх до одного з казанів, коло якого вже сидів гурт гайдамаків. «Га, гречкосі вечерять прийшли!» – зустріли їх гучним сміхом гайдамаки. Однак посунулися і дали їм місце біля казана. «Ложки є?» – коротко спитав один з гайдамаків. «Є», – відповів Петро. «Ну то їжте!» Петро і Качур, які давно вже виголодалися, дружно взялися до смачної вечері. Повечерявши, гайдамаки закурили люльки, попростягалися на землі навколо вогнища, яке вже догоряло. «Лягайте, мость, панове, де сидите?» – звернувся до Петра його сусід із лівого боку, молодий гайдамака з сумним обличчям. «Перин і подушок у нашому господарстві немає». Петра й Качура не треба було припрошувати. За хвилину Качур уже спав міцним сном. Петрож, ж, прилівши поруч нього, почав прислухатися придивлятися до того, що робилося навкруги. Серед гайдамаків точилася жвава розмова. Згадувалися сьогоднішні події, розправа з ляхами. Одні гайдамаки говорили про них зловтішно, сміючись, інші ж із злобними прокляттями. Петро слухав розмови вільних козаків і моторошно, і хор хороше ставало йому від них. Душа його і здригалася, коли чув про ті тортури котрих завдавали гайдамаки ненависним гнобителям, але разом з тим і сповнювалася якоюсь злою радістю, коли думав про те, що ненависні переслідувачі їх святої віри зазнали нарешті заслуженої кари за всі ті муки, яких вони завдавали беззахисним селянам і смиренним служителям Христа. Петрове обличчя палало, дике завзяття прокидалося в його душі. Чого справді чекати? Жаль батьківської хати, тихого сільського життя. Та яке ж то життя? Тільки безнастанна праця на панів, знущання, муки і навіть смерть. Ні. Покинути все і пристати до цих вільних орлів – визволити вкупі з ними батьківщину, а не пощастити, то хоч раз у житті розправити широко крила, загинути, але помститися так ворогам, щоб і онуки їхні пам'ятали цю страшну помсту до кінця своїх днів. Та не всі гайдамаки брали участь у цій жвавій розмові. Одні з них лежали мовчки з понурими обличчями, інші тихо розмовляли поміж собою, перериваючи розмову придушеними зітханнями. Петрову увагу привернув до себе особливо один гайдамака. То був чоловік дуже високого зросту, одягнутий у якесь дивне вбрання, чи то в козацьке, чи то в чернече, з густим кучерявим рудим волоссям, котре спускалося йому на плечі. Обличчя його він не міг роздивитися, бо той дивний чоловік сидів отдалік, затуливши обличчя, спершись ліктями на коліна. Позі його було стільки тяжкого горя, що Петро зацікавився його долею. «А дозволь тебе, пане, брате, спитати?» – звернувся він тихо до свого сусіда. «Хто-то сидить там, збоку?» «А то дяк наш», – відповів молодий Гайдамака. «Чого ж то він так зажурився?»